på tolk och idag är det jag Clara Nystrand som sitter här och tolkar tillsammans med Anna Norby lärare i homiletik mm. Helena Ekem präst i års församling i Stockholm ja och vi ska prata om Lukas text Anna mm. det är Lukas 39 till 45 första kapitlet några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Judabergsbygd. Hon gick till Zacharias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst. Välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde till det som herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Mm. Jag tänkte börja med att fråga er om det är liksom någonting ni stuttsat till i. Den här, eller stuttsat till över, eller vad som skaver. Är det, är det någonting i den här texten som bråkar med er? Mm, nej, alltså för mig var det faktiskt så att det, det första som jag kom att tänka på det var en, eh, alltså, en sån här. Alltså, som en kollega hade hon hade funderat över den här bibelpassagen. Och, och då så sa hon så här Hon bara ehm, Det här är ju en typisk berättelse Om en ung kvinna Som måste gömma sig alltså, Hon såg en parallell Med att alltså Alla berättelser som vi har om, om kvinnor som blir gravida Och som måste, eh, måste Dölja sin graviditet Därför att den är skamfylld Just det. Mm. Och det kände jag så här Ah, intressant så det, det är liksom, när jag fick höra att vi skulle tala om den här, det här bibelordet så var det det första jag tänkte på. Just det, det, det tyckte jag var, för det, det är liksom det första jag ser i den här berättelsen när jag läser den nu. Då blir ju mötet med Elisabeth ännu starkare, alltså den bekräftelse som Maria får av Elisabeth när hon kommer. Mm. Om hon nu kommer med, med skam eller, eller vad hennes känsla än är, mm. förvirring säkert total. Mm. Och så möter de denna kloka kvinna, eh, som, mm. som ser något. Mm. Ja, nu blir jag också osäker, för att bevårdelsen har precis hänt, eller mm. Mm. Det är bara några dagar efteråt, står det ju. Så att... ja. Men vad vet, vad vet vi om Josef i det här läget? Ingenting va? Han ja. har inte, liksom, eh, nej, det tror jag inte sagt varken vi eller <laughs> nej, nej okej, det här är, är till och med innan vi vet vad Josef mm. tycker. Nej, så egentligen så vet vi ju inte, liksom, och, och, menar, men, men på något sätt så är det ändå den parallellen som jag ser, ja. att det här med liksom, för jag tänker att det ändå finns en sån, det är ju inte ovanligt ändå, alltså, även om det fanns i, i den berättelse som, som finns innan så är det, finns det ju ändå stora stråk av förvirring liksom, ja, ja. vad ska hända nu? Mm, ja. och, då, och då är det ju så att precis innan, och det är också så intressant att ängeln säger ju, ja men Elisabeth eh, väntar också barn. Eh, och, eh, så att det blir nästan som att hon blir, Maria blir uppmanad att söka mm. upp Elisabeth. Ja. Ja. Men det intressanta är att det, det partiet eh, brukar vi oftast inte läsa för det är liksom bortklippt ur evangelieboken. Om man tittar på de, på de här bibelpassagerna som har ihop med mm. fjärde advent. Så just det partiet att ingen säger att Elisabeth är gravid. Eh, och att eh, ja, hon var ju gammal men inget är omöjligt för Gud. Så det är som att ingen att säger att men, det är ingen fara. Mm. Mm. <laughs> och det är kanske är därför jag associerar med att då kan hon söka sig till. Det blir på något sätt den här, eh, vad ska man säga, en, en fristad eh, för skammen eller mot skammen så att säga. Mm. Ja, och det, det påminner om min första association. Var just det här. Alltså vad gör jag när jag är med om någonting jobbigt? Mm. Alltså något som är skamfyllt. Eller bara något som, där jag inte fattar vad som händer. Eller vet vad jag ska göra. Mm. Då ringer jag någon av mina kompisar. Mm. Alltså nära mm. vänner. Det, det är dit jag vill komma med mina frågor. Liksom. Mm. Så, så för mig blir det här väldigt mycket... Nu kan ju, vänner kan ju vara både tjejer och killar men det blir på något sätt en systerskapsberättelse mm. också mm. i detta att, att Maria får reda på detta och vad gör hon? Mm. Hon söker upp ett systerskapssammanhang mm. där hon mm. får stöd mm. och så får hon ju det också Elisabeth, bara omedelbart på ett mm. så sätt och, och jag tycker att det känns som att det finns någon slags, det de har gemensamt är den här djupa tacksamheten eh, som som finns där på något sätt. För att eh, jag menar innan då när, när Elisabeth eh, har fått veta att hon ska få bli mamma. Så, så då säger hon liksom att oh, gud har sett mig. Och han har, gud har sett min skam och liksom befriat mig från den. Mm. Eh, och, och sen så, så har vi då. För sen fortsätter ju det här partiet då med Marias lovsång. Och det är då jag tänker att det, det som blir Elisabeths roll är ju kanske att vända för Maria då, från total förvirring till att kunna stå i den här lovsången, för det har jag ofta frågat mig, vad är det som gör att hon så direkt kan liksom jubla det kan inte varit så himla lätt för Maria ju och också att Elisabeth, att hon blir rätt person att gå till kanske har ingen förberett henne också vad vet vi, men, men jag tänker att det hon har stått i den här rörelsen av liksom död. Hon blir äldre och äldre. Skammen som kommer av att hon inte har några barn. Den rörelsen är säkert väldigt påtaglig i hennes kropp. Och sen så kommer ett nytt liv. Så att hon står i både det som är liksom på väg mot död och det som är på väg mot nytt liv. Och är så sådär liksom nära livet. I sig själv. I hela sin tillvaro. Och därför är hon så... Rätt person för Maria att komma till. Mm. Att hon är liksom så nära Gud. Att hon, hon direkt vet och, och barnet sparkar. Mm. När Maria kommer. Men en sak som jag har, har brottats med i den här texten. Eller, eller kanske inte i, i, i själva bibelordet. Men i, i när jag har funderat kring liksom, vad ska man säga, det mer exegetiska. Är ju att... Eh, eh, att det finns det som man kallar för liksom parallellism och underordning kring relationen mellan Jesus och Johannes mm. för att om man tittar liksom just i Lukas så blir det väldigt tydligt, då är liksom, ja, först har man då först i börjar med liksom löftet att då Zacharias och Elisabeth ska få mm. Johannes och sen så kommer då budskapet till Maria sen är Maria hos Elisabeth som är Johannes mamma och sen blir det lovsång och sen föds då Johannes och sen så blir det lovsång, Zacharias sjunger en lovsång och, och sen så kommer Jesu födelse och sen så kommer Hanna och Simeon som liksom lyfter att ah, här är liksom messias. Så att det är ändå väldigt tydligt att den här parallelism och underordning liksom finns i hela den här strukturen och, och det, det på något sätt ser man ju i den här berättelsen också att liksom Eh, Maria kommer och så, och så, så sparkar barnet till att liksom, och, och jag känner så här: vad gör man av det här? Eh, det, det brottas jag lite med eller måste, måste man göra? Men vad menar du med underordning? Liksom? Jo att, att liksom, det verkar vara ganska tydligt att hela den här hela det här partiet är skrivet så därför att man hade ett behov av att visa det är Jesus som är det är Jesus som är grejen och Johannes var visserligen viktig men inte så viktig. Eh, och det är det, mm. det är ett trappsteg så ja. Jesus är som Jesus ja. har trampat på. Ja. Eh, precis, och precis. Mm. Och, och jag tycker att det ändå ju syns väldigt tydligt i, bara i den här lilla berättelsen som vi har också. Och då är jag så här, mm -hmm. eh, för, för hur ja, vad gör jag av det då ja. som predikant? Nu har ju vi idag pratat om profetisk predikan. Mm. Finns det något profetiskt drag som man skulle kunna hitta i just det här? Kanske i det här som du lyfter fram med underordning och överordning och så vidare. Och lovsångerna som liksom kommer där med jämna mellanrum där de här stora händelserna är. Mm. Mm. Ja är svårt... Ja, jag, för jag känner liksom att det är ju. Eh, det, det, det här är verkligen så spännande berättelse tycker jag. För att det, finns, det finns en del i berättelsen som vi ju har väldigt lätt att eh, på något sätt gå in i och känna ja på något sätt och, och, och spinna vidare, vidare vidare på hur det var för Maria och Elisabet och hur de kände sig. Och alltså, det, hela den här identifikationen är väldigt lätt och stark. Och sen då om man så att säga tar ett steg tillbaka och ser. Om man tänker sig att det faktiskt finns en hel, en hel agenda här. Mm. Att, att de som skrev berättelserna hade liksom en väldigt tydlig riktning mot att nu måste vi visa här vem det var som gällde. Och det var inte Johannes, utan det var klart redan från början att till och med i magen var han beredd att underordna sig i Jesus. Liksom. Då tänker jag liksom att åh, hur, knyter man det, hur knyter man det till, till den här berättelsen? Mm. Det tycker jag är en stor utmaning. Yeah. Om det mm. ens går. Men jag menar, det, det, det finns ett sånt starkt mm. stråk. Mm. Och det, jag tycker att när man, när man liksom arbetar med de bibliska berättelserna så är vi också skyldiga att jobba med dem. I alla fall hantera de exegetiska mm. delarna. Mm. Precis, men, men för mig kan det nästan det intressanta bli liksom vad som kommer fram trots författarens intention, mm. alltså att författaren mm. kanske vill lyfta fram det här med Johannes och Jesus relation men det som också kommer fram är kvinnornas roll mm. i relation till Jesus, att mm. Maria är den första liksom, som möter mm. Jesus och de första som talar om Jesus är Maria och Elisabeth liksom, tillsammans och alltså, det, blir något mm. slags, det blir något profetiskt mm är tycker jag. Mm. Och sen så kan man ju se liksom, kvinnor som kommer in vid viktiga tillfällen och smörjar Jesus och de första som möter honom som är mm. alltså, Kvinnornas roll, tänker jag. Ja, kvinnornas ja, just, roll. Liksom. Och att, att det var inte, tänker jag mig, författarens intention. Mm. Det var inte det Lukas ville ha sagt. Nej. Men det kunde... Det, han blev inte av med det heller. Men, men samtidigt så är ju alltså Maria är ju oerhört viktig i den här berättelsen eftersom det sen är låsången som kommer efter det och så där. Så jag, jag tror inte att de var bara eh, marginaliserade figurer. Eh, Maria och Elisabeth i, i den här. Jag tänker att det skulle vara spännande att utforska de här fyra, alltså det finns ju liksom fyra personer i just den här lilla berättelsen. Maria, Elisabeth, Johannes och, och Jesus. Då, mm. att, att de olika rösterna kring det här här mötet mm. som sker. Mm. Och där skulle man kunna ha någon, liksom, jag vet inte profetiskt, <laughs> men, men liksom ändå att, att det är, vad, vad är vikten av mm. den här berättelsen för mm. det man vill säga? Vad betyder mm. den där sparken liksom? Mm. Handlar den om, wow, jag upplever det här välsignelsen som, som kommer eller det är det en eh, framtida spark för viktiga saker? Mm, mm. mm. Det men det är så spännande när du säger det, det jag så här, för jag, en metod som man kan arbeta med äm, äm, bibelordet det är ju att titta på verben mm, just det. Äh, och det, det har ju ni också gjort och det mm. jag, det, det, så nu när du sa så tänkte jag ah vad intressant det skulle man ju faktiskt kunna göra och, och liksom markera verben i den här berättelsen och se vem, vem är det som gör vad mm. och i, ibland får man ju syn på verkligen intressanta eh, mm. ting mm. när man gör det mm nu när du säger så så kommer jag att tänka på min favoritfråga till bibeltexter och det är vad gör Gud i texten mm. Mm. och jag menar Gud är där i form av Jesus men Jesus är inte jätteaktiv än hur <laughs> <laughs> liksom, många timmar är det hur många celler är Jesus mm. <laughs> men, men liksom vad, kan man, kan, vad säger ni vad är, för, liksom, är Guds agerande i, i för, för jag, ja, jag funderade ju på det jag har skrivit här Gud leder oss till en fristad. Ja, eller mm. Gud låter oss inte stå där med skammen. Någon sån tanke jag. Ja, men precis utifrån det där som du sa inledningsvis. Mm. med alltså mm. den kvinnan, kvinnan som behöver beskydd att det är precis hon hon får en fristad och det är liksom ängen redan som har planterat de orden och sen tänkte jag också så här, för jag blev så berörd av då när jag läste också berättelsen om Elisabeth och Zacharias liksom. mm. för det är så otroligt starkt det här vad Elisabeth säger, liksom man kan förstå men vi vet ju det, vilken skam det var att inte kunna, att inte kunna få bli mor och liksom det är så starka ord som hon uttrycker där Elisabeth och då, då tänker jag så här att, att när kände vi som mest tacksamhet? Jo men det är ju när skammen har blivit Bortlyft från oss. Mm. För att ofta så är det ju så när man bara ser de här lovsångerna och så så kan man ju ibland känna liksom att eh, nej men det, är, det är svårt att ta tacksamhet så att säga rakt av. Mm. Den kan kännas liksom lite platt. Och då tycker jag att det är så spännande när man då länkar den till, till liksom. Elisabeths enorma känsla av befrielse. Mm. Äntligen har jag blivit mm, säll. Ja, mm. Och sen också Marias hon kommer ju från ett lite annat håll men ändå så här att okej okay, jag har fått det här uppdraget. Mm. Ja. Mm. <laughs> och att, och att det, som, precis som du säger att det är som att, att hon med Elisabeths hjälp här får vä som hittar vägen in i sin mm. Ja, just, Och verkligen tar emot hela. Mm. Mm. Elisabeth blir lite katalysator då mm. kan man mm. man får henne att liksom komma fram till det. Ja. Och jag tänker också att att Gud agerar i den här vänskapen liksom. Alltså att att ibland mm. eh, ja. Mm. Jag vet inte men alltså. Ja men den vibrerar och närvaro den här texten tycker jag. Den är verkligen liksom vibrerande man blir så alltså öm av den. Mm. på något sätt att, att det är liksom ett sådant viktigt möte mm. för de båda två och en sak som jag funderade på också. ni vet ju ibland är det så spännande det är, det är så korta och koncisa texter så här. för visst står det att hon var hos Elisabeth i tre månader gör det Eller står det det? Jo. Jo. Maria stannade ja. hos henne omkring tre månader och återvände sedan hem ja så jag fick mycket fantasier om hur de här tre månaderna var, mm. och, var och var på tal om liksom, eh, ja, den här vänskapen och så, för det är ju ganska mm. länge mm. Uh -huh. ja, vi ser hur de gick promenader där i Lund <laughs> Ja, var tre månader, det är de första tre månaderna på graviditeten mm. också det är ju ofta då man är illamående mm. och kväks på morgonen och mm. alltså det är, det är en sårbar mm. situation på ett mm. och, och kanske, nu, kanske jag bara, nu kanske jag fantiserar för mycket men de är ju olika fas. Ja. så att liksom Maria hon är hos Elisabeth de tre första månaderna av sin graviditet. Mm. Medan Elisabeth föder ju sen. Ja, för direkt mm. efter det står lista, det. Hon är i sina mm. sista. Så att hon kanske också blir någon slags bärare av att det kommer gå vägen. Ja. Mm. Mm. Så. Mm. Går före. Liksom. Mm. Stötta varandra. Mm. Är det något mer vi vill säga om texten? Ja, alltså jag funderar på Mm, jag vet inte om det är om det är någonting vi behöver brottas med men, men nu har vi ju nu har vi pratat om liksom systerskap och vi har två kvinnor som möts och sådär och det är liksom graviditet alltså det är väldigt starka kvinnoteman mm. eh, eh, ja hur, hur öppnar vi den här liksom, hur, hur öppnar vi det här till till för alla. Ja, för alla liksom. Mm. Mm. Ja, men sparken i magen där är väl lite mer manligt. Ja, men mm. överhuvudtaget att relatera till graviditet och, ja, och så. Är det. Ja, för det, jag ja, tänker att det är li, kanske lite större än att det bara är kvinnligt och manligt. Utan ja. jag tänker att eftersom det är ju ganska laddat ändå det här mm. med, med mm. föräldrarskap och... Att ja, kunna och få barn och ja, inte få ja, barn. Ja, men li, lite, lite så, så tänker jag. Så jag. Det är ingen lätt text att predika. Mm. Mm. Nej, och det är också det här. Precis där finns de som längtar så otroligt efter att, att få barn, och så blir det inte, och så finns det den andra som eh, råkar bli gravid. Det kan hända bara med jordbruksskillnader. Mm. Men, men liksom att, att den paradoxen mm. eh, finns ju i så många människors vardag. För en, en annan tråd, det, det är ju liksom ytterligare som, så att säga, en tematik som vi inte har eh, pratat om. Än, men det är ju det här med liksom att ta sig alltså att ta emot guds uppdrag mm. eh, och, och jag, jag fick ett, ett liksom eko i, i det här bibelordet. och det var ju just de eh, alltså barnmorskorna i eh, eh, första Mosesbok yeah. eh, och eh, ja de som, de som lydde Gud mer än människor, liksom och sa åt dem att de skulle döda alla hebriska mm. barnen. Men de gjorde inte det, utan de hittade någon lösning där så att, de kunde, så att barnen kunde överleva. Och då tänker jag att det ändå finns ett liksom, eko in i den här berättelsen också som handlar om liksom, att våga ta sig an Guds uppdrag och lita på det kommer att gå vägen. Mm. Mm. Just det. Uppdraget i den, här, mm. i den här fallet i formen av ett barn mm. som inte är helt accepterat Nej. av Nej, mm. Och där man ju ändå anar att både Maria och Elisabeth vet att, att det, här, ja, det här kommer kunna bli hur som helst. Ja. Mm. Mm. Mm. Och antagligen liksom, för, för så tänker jag det är väl naturligt att å ena sidan så kan man tänka, wow, det här, kom, det här är något mycket, mycket speciellt. Och, och samtidigt som som att det skapar oro. Mm. Mm. Jag vet inte om jag ska slänga in en, en sista... Jag tror jag mm. hittade några rader av Ulva Edgehorn som hon skriver apropå Elisabeths situation, kanske framför allt. Hon skrev så här. Så mycket av mitt liv handlar om längtan efter att få vara med om något riktigt stort. Och om rädslan att missa det, att inte hinna fram, komma för sent, bli utanför... Men det behöver inte vara för sent. För all längtan finns det en tid som är inne. Det kanske också kan relatera till texten. Eller vad säger ni? Mm. Ja, det var fint det där. För all längtan finns det en tid som också är inne. För då associerade jag direkt till Elisabeth som hade fått vänta ett helt liv. Men till sist ja. var, det, var tiden inne. Mm. Var det dags? Ja. Mm. Och sen kanske, inte, kanske det inte alltid blir så, men att, mm. att på något sätt... Att, att, liksom, ja, jag vet inte, att tiden är inne är ju ett intressant sätt att uttrycka sig också. Vad, vad betyder det exakt? Mm. Blir det precis som man har tänkt sig eller var mm. det något annat som blev? Var mm. ja. tiden inne på ett annat sätt. Yeah, nu märkte jag att jag bara ville prata på. Men, men vi har redan pratat i våra 25 minuter. Ja. Så här fortgår det. Ja. <laughs> ja. Tack så jättemycket Anna och Helena. Ja, tack. Du har lyssnat på Tolkning pågår. En teologipod i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron. Och